Book 2 3 3 El ta'aruf Kennen lernen Kennenlernen, Kennenlernen. Marhaban Hallo Hallo Merhaban. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht's? Wie geht's? هل انت Kommen Sie aus Europa? Kommen Sie aus Europa? هل Kommen Sie aus Amerika? Kommen Sie aus Amerika? Häl enta min Asya? Kommen Sie aus Asien? Kommen Sie aus Asien? Vi aya funduk tuqim? In welchem Hotel wohnen Sie? In welchem Hotel wohnen Sie? Munzu mata wa enta Wie lange sind Sie schon hier? Wie lange sind Sie schon hier? Wie lange bleiben Sie? Wie lange bleiben Sie? Gefällt es Ihnen hier? Gefällt es Ihnen hier? Machen Sie hier Urlaub? machen sie hier urlaub je besuchen sie mich mal besuchen sie mich mal hier ist meine adresse hier ist meine adresse sehen wir uns morgen Sehen wir uns morgen? Josefoni, لقد اصبحت Tut mir leid, ich habe schon etwas vor. Tut mir leid, ich habe schon etwas vor. Il al liqa. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis bald. Bis bald.